I Göteborg hade faktiskt blåst Åsebro. Min gamla kollega Ulf Jönvik som är pressansvarig på, han anställde mig på Göteborgsprådställning en gång i tiden. Han var lite nervös inför förra gången. Så frågade, är det något jag bör veta kring mm. din bok? Nej, Nej, det är ingen fara så.